Rota 66. Todo mundo sabe muito bem que a gente às vezes sabe que hoje é o último dia de tirar o título, resolver a situação no banco, mas parece que não tem jeito, a pessoa quer deixar para o último segundo, o último minuto. É, você está ligado no programa Rota 66, seguimos nossa aventura na série Profetas. O um foco à vida e o drama de Oséias. Em nosso estudo preparado pelo professor Luís Saião, abordaremos os capítulos 4 até o 10, onde encontramos uma séria advertência. Cidade alerta, o fim de Samaria. A capital do reino do norte de Israel está vivendo de maneira irresponsável. Segundo a moda de seu tempo, sem refletir suas consequências, apesar dos vários avisos de perigo. É, muitas vezes corremos o mesmo perigo quando não damos a devida atenção na palavra de salvação do evangelho. Acompanhe agora essa reflexão. Estamos estudando a vida e a profecia desse grande homem de Deus do passado. Hoje, nós vamos estudar os capítulos que vão de 4 a 10. as diversas mensagens de Oseias. O nosso tema será Cidade Alerta, o fim de Samaria. Sim, estudando estes capítulos do livro de Oseias, nós vamos aqui perceber que estes capítulos de 4 a 10 vão falar da infidelidade espiritual. de Israel e do castigo que Israel haverá de sofrer. É uma espécie de discussão sobre crime e castigo. A acusação dos erros de Israel se multiplicam, mostrando que está próximo o fim da grande cidade, a cidade de Samaria, que será destruída pelos assírios. Por isso, Nós dizemos novamente, cidade alerta, o fim está chegando. Mas por que isso iria acontecer? Será que a situação era realmente séria, grave? Poderia Deus de alguma forma estar exagerando na sua ira contra o reino do norte? Então, meu querido ouvinte, acompanhe e veja só alguns detalhes das descrições do profeta Oséias falando sobre desse assunto. Logo no capítulo 2 a NVI nos fala sobre a realidade da cidade que precisaria ficar alerta, veja lá, só se vê em maldição, mentiras e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites e E o derramamento de sangue é constante, por isso a terra planteia e todos os seus habitantes desfalecem, os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar estão morrendo. O problema até se torna ecológico aqui, tal é a situação de Israel. Veja que assassinato, roubo, mentira, derramamento de sangue, Parece que estamos em pleno século 21, vendo maldades e atrocidades dos noticiários da TV, mas a verdade é esta, cidade alerta. O fim de Samaria está chegando. dia e, final de contas de quem é a culpa quem é responsável será que a culpa é do povo ou será que a culpa é de quem lidera de quem governa onde está o problema muitas pessoas dizem que todo o povo tem o governo que merece será que é verdade veja lá o que deus vai dizer olha pois sou eu quem acusa os sacerdotes diz o verso 4 Vocês tropeçam dia e noite, os profetas tropeçam com vocês. A grande verdade e o grande problema é o que diz o verso 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Havia uma corrupção religiosa uma corrupção da liderança política e uma corrupção do próprio povo. Por isso, cidade de Samaria, fique alerta, sim, cidade alerta, o fim está chegando, o julgamento de Deus está às portas. E a situação dessa corrupção, uma espécie de de sociedade, uma espécie de complô entre o próprio povo e a própria liderança religiosa era algo terrível. Vejo o verso 8, diz o seguinte: Eles, os sacerdotes, se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos e lhes retribuirei seus atos. Chega uma hora que a própria religião institucionalizada se corrompe e ela investe até tem retorno na maldade e no pecado do povo, passando a mão na cabeça de quem age de modo errado, simplesmente para ter vantagem financeira com isso. Eles não só viviam desse jeito, mas a idolatria e a imoralidade corria solta, era crime era maldade era roubo e muito mais do que isso veja o que diz o verso 3 eles sacrificam no alto dos montes e queimam incenso nas colinas debaixo de um carvalho debaixo de diversos tipos de árvores e as suas filhas se prostituem e as suas noras adulteram esta imoralidade sexual que tinha significado religioso diz o texto do no verso 14 que as Os próprios filhos e filhas de Israel participavam junto com os sacrifícios oferecidos pelas procissões culturais mostram a situação gritante. Por isso Deus diz claramente, ó, deixem de fazer os cultos que vocês fazem. Deixem de ir a Gilgal, não subam a Bet-Avên, que é uma referência ao altar de Betel, que aqui é chamado de casa do pecado, e não digam juro pelo nome do Senhor. Os israelitas são rebeldes como bezerro indomável. Efraim aliou-se a ídolos, deixem no só. E assim essa condenação agora passa pelos diversos capítulos próximos de Oseias. Deus ainda diz, no verso 5 do capítulo 5, que a arrogância de Israel testifica contra eles. Quando eles forem buscar o Senhor com todos os seus rebanhos e o seu gado, não encontrarão. Deus se afastou deles porque o pecado chegou no nível que chegou. E Deus diz, Efraim será arrasado no dia do castigo, até porque a sua maldade testará também se espraia e atinge Judá, Judá também, por exemplo, os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites, não respeitam aquilo que deve ser respeitado, a ira de Deus se manifesta, cuidado, cidade alerta, você aí que ouve, alerta, serei como um leão para Efraim, como um leão grande para Judá, eu os despedaçarei e irei embora, Eu os levarei sem que ninguém possa livrá-los. Talvez alguém poderia imaginar, não, mas Deus, será que não há o que o que se possa fazer? Não dá para negociar essa situação? E o que Deus responde no capítulo 6? Que posso fazer com você, Fraim? Que posso fazer por você, Judas? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas, eu os matei com as palavras da minha boca, os meus juízos reluziram como relâmpago sobre vocês. Não há o que fazer, porque o amor de Efraim, isto é o amor de Israel, não é verdadeiro, é meramente passageiro, não se compromete, por isso o juízo vem. Alerta cidade, alerta, o fim de Samaria está chegando. E o capítulo 7 ainda reforça o que está acontecendo. Eles praticam engano, ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas. Efraim é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. E além de tudo isso, ora apela para o Egito, ora volta-se para a Síria. Ou seja, em vez de esperar no Senhor, de crer na ajuda que vem de Deus, facilmente a nação de Israel se volta para os céus. poderios estrangeiros mostrando mais uma vez o seu potencial adúltero de um povo que se esquece do seu Deus. Por isso o castigo virá, não há o que fazer. Diz claramente O texto aí no capítulo de número 8, Israel é devorado, diz o verso 8, todo o capítulo 8 agora está entre as nações como algo sem valor. Foi para a Síria. Provável que o capítulo já reflita a situação daquilo que já aconteceu aqui, repudiar-se, rejeitar-se por completo o bezerro adorado lá no contexto religioso e idólatra de Israel. Este bezerro será Partido em pedaços o bezerro de Samaria, diz o verso 6. E Deus ainda está na juízo, de modo que os produtos da eira e do lagar não alimentarão o povo, o vinho novo lhes faltará, diz o verso 7. Os dias de castigo vêm, os dias de punição estão chegando. que Israel saiba. Por serem tantos os pecados e tão grande a hostilidade de vocês, o profeta é considerado um tolo, o homem inspirado, um louco, violento. Sua maldade rejeitava a palavra de aviso da parte de Deus. Eles mergulharam na corrupção. Deus se lembrará da sua iniquidade e os castigará por seus pecados. Pecados. não haverá jeito se dá de alerta o fim de Samaria está chegando por causa dos seus pecados eu os expulsarei da minha terra diz o 9 verso 15 não os amarei mais todos os seus líderes são rebeldes Deus os rejeitará porque não lhe deram ouvidos serão peregrinos entre as nações e o capítulo 10 vai fazer o desfecho Desse julgamento que virá, Israel era uma videira viçosa, cobria-se de frutos. E quanto mais produzia, mais altares construía. Todas as bênçãos dadas por Deus foram levadas na direção errada e essa prosperidade não fez bem a Israel. O coração deles é enganoso e agora devem carregar sua culpa. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá suas cruzinhas. colunas sagradas. Eles plantaram a impiedade, diz o versículo 3, colheram mal e comeram o fruto do engano, porque confiaram na sua própria força e nos seus guerreiros. Mas a grande verdade é que a destruição estava chegando. A verdade, como nós dissemos, é cidade de salaria atenção, cidade alerta, o final, o fim de Samaria está chegando. E A verdade é que com Deus não se brinca. Há limite para tudo neste mundo, principalmente para a responsabilidade do povo de Deus para com Deus, com quem fez uma aliança, uma aliança séria, uma aliança que traz comprometimento. E assim, o verso 15 vai encerrar o capítulo 10 dizendo, assim acontecerá com você hoje. a oh, Betel, porque a sua impiedade é grande, quando amanhecer aquele dia, o rei de Israel será completamente destruído. Isso significa que quando olhamos para o passado, os dias do passado não são tão diferentes dos dias de hoje. Você vê roubo, assassinato, derramamento de sangue, idolatria, maldade, pecado, corrupção política, corrupção religiosa, Parece que estamos em casa. É verdade, o pecado é sério. Por isso, cidade alerta, o fim de Samaria está próximo, e o fim daqueles que voltam às suas costas para Deus também pode estar se aproximando. Tomemos muito cuidado e tenhamos muita atenção, porque com o Deus justo e poderoso, ninguém pode brincar. Tudo bem, professor Saião? Estamos chegando com as perguntas aqui na nossa série, livro de Oseias, capítulos 4 até o capítulo 10. E você está acompanhando a exposição, já tem algumas perguntas. Professor, como entender os problemas sociais nos tempos de Oseias? Eles são bem parecido com os de nossos dias, não é mesmo? Pastor Alberto, de fato, o que a gente vai descobrir é que a sociedade dos dias de Oseias está numa situação muito difícil. A gente parece que tá vendo um filme aí das grandes cidades dos dias de hoje com roubo, né, com furto, com engano, com trapaça, todo tipo de coisa errada. Mas veja que o que acontece aqui é uma degradação social que é decorrente do problema espiritual. eh uh, e o que que a gente vai observar desde de que o, o reino foi dividido depois de Salomão já havia começado um processo de sufocamento das classes mais pobres que trabalharam para ah uh, contribuir para o luxo de Salomão. E quando a gente chega no reino do norte, Ah, essa situação se agrava e os profetas vão falar muito sobre a viúva, a ah, órfã, né, o pobre, porque a classe que dominava ah, o poder, ela fazia o que bem queria. e com os mais necessitados. Por isso, essa situação de desrespeito ao próximo, ao semelhante, a banalidade do crime, tomou conta da sociedade e no caso do reino do norte eles caíram de cabeça no paganismo. E hoje a nossa sociedade ela se recusa, né, a enxergar que o nosso problema é espiritual, é um problema moral. Não adianta fazer um monte de leis, não adianta ficar simplesmente insistindo em certas coisas sem que a aja um referencial de moralidade sobre o qual nós temos que concordar. E isso sem um um referencial de transcendência é impossível. Então a sociedade que voltou a sua atenção para a realidade secular sofre hoje da mesma maneira como a sociedade pagã dos dias de Oseias, sem um coração voltado para Deus, um compromisso com a verdade, a justiça e a ética, Nós não temos como resolver os problemas da sociedade nem de hoje, nem de José. É, a gente sempre fala, né, ah, este povo, eh, povão, né? Que tapovim, mas o que está acontecendo aqui que o próprio profeta Oseias começa a pegar pesado com os sacerdotes, uma crítica velada em cima dos líderes espirituais do povo, não é? É verdade, pastor Alberto, e o negócio dos sacerdotes aqui é sério. Qual é o problema, né? O Oséias fica muito bravo e disse que quanto mais aumentam os sacerdotes, mais eles pecam contra Deus. Porque o que acontece com as pessoas que se envolvem com a religião e simplesmente são profissionais da religião é que eles podem correr o risco, como aconteceu aqui, de perderem de fato a referência e o que eles devem fazer os sacerdotes começaram a entender uma coisa que muita gente entende hoje se eu apenas falar bem para as pessoas simplesmente enche-las de uma motivação positiva se eu simplesmente passar a mão na cabeça deixar de criticar os erros deixar as pessoas desconfortáveis e eu investir ah, apenas né na superficialidade dessas pessoas isso vai trazer rendimento e retorno para mim, é o lado perverso da fé, é o lado perigoso e os sacerdotes aqui, eles não se importavam eles deixavam o povo viver na imoralidade absoluta, eles tinham feito um pacto aí com o paganismo e tinham um retorno financeiro com isso E eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Por causa disso, então a palavra de Deus é muito séria, porque veja bem, você confia num líder espiritual, você acredita que ele tá te orientando corretamente. Quando você descobre, né? Quando se se, se confirma que esse líder não tem critérios morais e éticos responsáveis, o que que acontece? Aí o pessoal diz: "Puxa, mas se nem aquele líder, aquela pessoa que tá naquela posição pastoral, se comporta desse jeito, ah, então sabe de uma coisa? Não tô nem aí também, né? E a coisa aí desanda de vez". Então, Oséias com toda razão critica a chave do problema, a corrupção religiosa. Agora, o profeta Oséias, ele não critica só os líderes espirituais, ele pega pesado, ele está bravo com tudo, até com as colinas, com as árvores, é, veja aqui o capítulo 4, você que está nos acompanhando, verso 13, ele, será que ele tem alguma síndrome do verde aqui? Ele está impossível, não é? Pois é, quando a gente lê isso, a gente fica um pouquinho, né, preocupado. Ele diz lá, né, que ele ele critica o pessoal que está fazendo sacrifício nos montes, nas colinas, debaixo de um carvalho, de um estoraque, de um terebinto, onde a sombra é agradável. Até parece que o Oseias tem pavor de floresta, né? Ele tem alguma atitude aqui de florestofobia, né, ou coisa semelhante, mas não é bem o caso. O que acontece, pastor Alberto, é que estas árvores, elas eram, eram como que divinizadas, elas eram meio que adoradas. Por quê? Porque uma árvore, especialmente num clima um pouco mais seco e árido, como acontece na Palestina, essas árvores são símbolos de fertilidade no mundo pagão. especialmente para aqueles que adoravam Baal, eles entendiam que essas aves eram sinais de fertilidade dos deuses pagãos. Então, eles faziam uns sacrifícios... que eram sacrifícios pagãos debaixo dessas árvores, entendendo o significado religioso disso. E também fazia nas colinas dos montes, porque eles achavam que estavam mais próximos das nuvens e para alcançar aí, né, o favor de Baal, deus da tempestade. Então, o que tá por trás aqui da situação não é que Oséias tivesse alguma crise antiecológica, né, que ele estava denunciando esse paganismo a ah, voltado para o culto da fertilidade da terra. Agora, o livro de Oseias tem uma passagem muito conhecida de todos nós, é o capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O erro do povo, professor Saião, foi a falta de conhecimento. Escar dizer que o estudo bíblico, a escola bíblica ali pode resolver o problema então? Professor Roberto, essa pergunta, ela é muito interessante e pertinente. A gente precisa ter uma atenção especial com cuidado. Ah, nós geralmente pensamos em conhecimento como ah um acúmulo de informação. Imaginamos que né, basta você jogar aí, né, fatos no HD da pessoa, né, na mente, na cabeça tá tudo resolvido. Mas na verdade, no pensamento hebraico, em com Conhecimento envolve intimidade e relação pessoal. Conhecer ao Senhor não é só estudar a Bíblia e ter noção do que o texto ou o que Deus está dizendo. É um envolvimento pessoal, é conhecimento de natureza pessoal e relacional. Por isso, o pecado do povo não é apenas não saber o que Deus diz, é recusar-se a ter comunhão e relacionamento com Deus. É mais sério do que a gente imagina. E o negócio vai ficar mais sério ainda nos próximos capítulos do livro de Oseias. Saiam obrigado pelas respostas e você fica ligado, vem agora a aplicação do estudo para você. Hoje no Rota 66 nós estudamos Oséias do capítulo 4 ao capítulo 10 e o aviso foi claro, cidade alerta, o fim de Samaria está chegando. Sim, nós vimos como a palavra divina prometeu e cumpriu a verdade de que o juízo chegaria sobre a capital do reino do norte sobre o reino de Israel. E Todo mundo sabe muito bem que a gente às vezes sabe que hoje é o último dia de tirar o título, hoje é o último dia de correr atrás do documento, hoje é o último dia de resolver a situação no banco, mas parece que não tem jeito, a pessoa quer deixar para o último segundo, o último minuto. Parece que a gente é muito parecido com Israel, e o profeta fala e Deus manda mais um e avisa, olha, vai chegar, e o povo sempre pensa, ah, depois a gente dá um jeito, a gente consegue resolver isso. Olha, a grande verdade, a grande lição para nós hoje é prestarmos muita atenção com isso. Ó, veja bem. Cuidado. Tem hora que a casa cai. E quando a casa cai, a gente nem sabe mais direito para onde a gente vai. E vamos parando por aqui com mais um programa Rota 66. Sintonize nessa mesma emissora e horário para conferir a conclusão desta série e acesse o site transmundial.com.br e esperamos por você e até o próximo programa. Tchau.